Doshën do kan shumë ndonjëherë të mendoj për çdo pjesë të asaj historie që na the leksoni. Meni leksoni historinë e profetit, kjo është këshilla e të fundit që mbën. Dukan shumë, pothuajse 6 javë të flasesh për çara të tilla. Për sot na ju përmendua për falje. Për çfarë falje konkretisht në do flasim sot. Subhana urrahman urrahim. Allahun e zotë falenderojmë dhe vetëm për tin ndim në falje kërkojmë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 apo do ti peshonte me lehtësi fjalë laila ila allah shikoj çfarë dyre ka të gëzotë i, i gjithësisë mm, kjo fjalë do të mos më ndër fjalë goja laila ila allah për cilën të pa kuptem pa dikem pa respekt të duhur marat. Të të Padushim, i t i t e kështu me radhë se nuk bëra nga vendi patyshim nuk rregullohet as edhe ajo në bosë kësaj fiale kuptimet tona nuk nuk janë koordinim të mirë me fjalë laila ila mm. la allah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 Një besimtore din, se në qëfar pozite dhe në qëfar sikleti mund të vendos një vlo muslimar, kur i kërkon falje, nuk dhëtë i shkakton të asnjëre, asnjë lëndim au patresi. Apo? Nga se përshambull, në qëfësë, si kërët të përmenim më vonë, Allah u gjëllewala, kur na motivon që të falim, thot e la të hajbunë një këfër Allah u lëkum. Falni gazetar, nuk do në të qelëu Allah t'ju fal. Tashnimi në në ndërkryqja, po, nëse nuk ta fali, pë humbi mundsinë e faljes. Apo, nëse ta fali, si ta falim kështa që më ke lëndu? Apo, në nuk është mirë që nësi musliman me vendosin sikletën provojnë vllatonin musliman. Denet lirëm otjet. Apo, nda duhet para për atë që unë më ndaj se ky lëndim detyrimisht do të më bie unë pozitë me kë ku falë. Dhe si të kërkoj falë në të lëndoj për zyte? A s'ajpot binë në një ukruçi, oshtma falti mua dhe fiton nga fjala e mm Allahut, -hmm. apo ose mos më fal, por hu falna mua. Po, po më ta fal si më ta fal, është hera 100 që ti bën një ditë pun. Apo mos më ta fal, si mos më ta fal, edhe kam më katë mësh që kam ditë më falën. Në mm -hmm. fillimish duhet të kujdesni për emocionet e një teatrit. Ase kjo ka humbur. Apo e, është është një është një, një fatkeçërsht, domo, është është një egoizëm i egër që, që qarkon mes në muslimanëve. Shikon gjendjen e tij dhe emocionet e tij vetëm, pa shikuar teatrit.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 Ja kujdes ato çhomë nga ata kanë qenë më herët dhe drejtuar në sa as nuk e kapëruari. Këto i gjen gjithmonë edhe në kufër ndesh keni qenë tash një përmersuar dhe vazhdon të jeni kujtisor të çampas. Subhanallah. Shikoj çfarë kjo është ndjen. Po pse ka pas drejt teja e Abubekrit. Po. Normal, ti ke qenë, ju e keni pas drejt tash tash ka ndryhu edhe pushtitet dhe sistemi gjithë ka ndryhu. Mirpo i dërgoj se ja, kështu familje mund të preket. Baba e babyshë kanë marrë këtë Chelsea. Tash on ti a jep i diskutet apo s'ojmë meritor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 Dhe kjo -o. këtë çbim shkaktoi si pasoi e mos plotësimit të kësaj kurresë e karshesu pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Andaj shikoj kët kujdes më. Dashamt sot dikush ka një, një fjalë thjesht, të gjithë mund llogarit natë fjalë me Allah. Apo unë po e them kët. Nëse lën dohet e kam rënë dolën, i them më fal. Në duhet hem që para se të flas për falën, duhet që mos ta sidhim dhon siklet që atë na fal jo. apo ju. Apo ta ruajim në teatër. T'i kem pak më të kujdessum për ndjenat dhe emocionet e njëri tjetrit. Por në çonse nduot të bëhet gabime. Atë atë arë atë arë padyshim tash pala e dëmtuar dhe lënduar duhet që të mbledh fuqi dhe duhet që të llogarit në disa pika që do t'i përmendem për të portofol. Mendoj se si ke në qartoc ke shprehja më e ballall, domethënë që të jemi të kujdessum, ku profetjon sasam thek ka arrektuar edhe ndjenjet. Pasi tjetër. Jo aty që kishte rëthrotë, por donat. Edhe për shkaqje. Për një kujdestje, thjesht. Asnjë tjetër.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 që sa jepse këy gjithmonë abuzon këso. Dhe në stëbull hallall ose a bën do një herë që thos thuash me goj të kam bër hallall, ja s'ka bër hallall dhe me shpirt po, e kanë falur, te mos zotun e kanë falti çka bën. Po do më edukoj, dhe ndohemi në një përballje kësaj lufte të brënshme mes dy gjën tjetër. Ne përmendëm tek mlinge tek drejtimet që ai një që shkakton ndrimën apo ajo aj që shkakton hidhimën në dy lloji. Personale po, dhe, dhe fenale, po. Edhe fali është i njëjtë edhe falë është e njëjtë. Aja që ka të bëjë me aspektin personal, esencia sa asaj është falja. Nëse këtu ti e ke hakun tënd dorë tënë. Dallojë Allah ta kaq këdrejt që ti e kesh dorën nga hakurit për të falë dikujt. Dhe për këtë shpëbliesth, si këtu do ta përmendim. Ëh. Ngandel bëhet fjalë për shkëllefetar dhe këtu nuk e ke dorë ti falën. Këtu nuk e ke dorë ti falën. Këtu dorë është siç është në bazë të urdhësave të shariatit. Pa, ndaj dikush ka bënë shkile të saktuar dhe përballoj shkile meriton dënime saktuar nuk mund t'ja falem ne duhet ta zbatojmë ngasë ne vetëm ekzekutojm ligjin e zotit që legjëra lu njerëz pa ndezonë nganjëherë falna atje ku nuk duhet me fal të sigur ke kompetitën ku të falësh anë ngatron po ngatron jo jo duhet të dish se ë ku është fusha jote e veprimet për të falë andaj edhe pegameli sikur s'o ku kërkua ai aguruan nga fisin mahzum bën i mahzum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 Najdo tam ato çka kono po donë. Ktu ato kushrioti ka kërkuar që dënohet duhet dënohet. Nuk ka të bëj këtu me falje. Nuk ka të bëj këtu me mëshirë, nuk ka të bëj këtu me bujari. Si sa thot, po si ju musliman shumë, është pa, du, -me me Apo, këtu është në linç. Kësh mëshirë. Po kjo është me me dënuar. Apo edhe këtu normalisht është një masë edukative për të në çufë dënohet. Ndërsa rrafshin individual e sencë është me fal. Ka përgatitje nga njëri kur për shembull për një në çoftë në çoftë mund, si mas falja, mm -hmm. mund, njëre, mund të bësh si mos edukativ ose falja mund të përdoret nga njëri mund të përdoret nga njëri po tëtë por jo çdokush por jo çdokush dhe jo gjithmonë mm -hmm. esenca dhe origjina mbetet të falim kjo të esenca çet fun me ka semendosë njeriu i cili ka bërë keq dhe e ka sill vetë në atë pozicion që kërkon falje nëse vetvetiu e ka e ndjen një keqore për këtë që ka bërë atë presë ndonjë kush e mjaftosh me këtë ka thënë nga njëri për ta penguar nga përsit e gabimit, por më gjithatë... Ka vend, për të... Ka vend, e... ma di nga njëre, dëshpen shë e rëndot, që falja tjetë... Mësi mëj fortë, për dukejnë. Mësi mëj fortë, se, se mësë falja. Fa. Mm -hmm. Për ndaj, njësi musliman, e, Allah adhugjellë nga sproni, në kështë e bote me sprova, dëshme sëpoha Allah. Dhe ne zakurim kështë të sprova, i ledzojmë, apo i shikojmë në raportë horizontal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 në logjë levara çdo sprop, na s'bërt mundsi që të fitosh timët e. Harrej njërin atë. Pra nëse ti këtë son fiton, diës Allah ta kaprut tyshon të tjerë. Sikurse për shemb çështën e lëmuşës, si kanë qullosur i. Sot njerëz lemuşnë kuptojnë mshirë e i mira mm. ndaj tyre. Okay, po. S'ka bëj është vërtet që është ashtu, po më ndajin rrofë e zor. Mm. Po mos e shikosh kështu nga se të kop vetë pëlqimi. Megjithmon hmm. ndin se ai që e kemshruar të ka obligim. Dhe kjo është be fuqia e sadakas. Dhe kuptimin e saj. Edhe mërtec. kuptimin e saj. Mi po nëquf se ja bëjmë sikur se ka thënë Fudhali ibn Jani rahimuhullah. Ka thënë Allahu të shpoblej ty që kërkon nga Onë. Nga sa Allahu ka pasur shumë rrob tiër që ka pasur më shpëli për këtë punë, etim ke zgjidhur mua. Për. Apo nga sa Allahu ka vendosur të kenë më shpëli për shkak të tij, dikur do të shpoblet, dikur do ta merr pagesën. Allahu të shpoblej që mporjidhe muttimun ayat. Ande dallohun dhe lavra do të tja fal dikujt. Mirë, po ky po më ka bënu padërzit. Allahu po dën më fal më për mes tëje. Prandaj un e harroj ta shtyt. Dhe aq von ke bërti ai kështas është anash, ka sun tash kampu me një mrugë të tretë për më shpaochë t'u në horizont ndërpor me zotentin. Prandaj un e shoj. Për kështak shumë i fortë. Atëherë largoj nga skena atë që ke përballë. Po. Kjo lidhet më thënë kjo. Madje i përkëmbërim Allahu interesant. Wallah ja tani ka ngjatun buj tetrorllota. Si për herë tjetër në emisionet, ta kanë ngjatun buj tetror. I bëv kain mekaner i Permen thot kur dikush bën padrejti, apo duhet na shfaqen 10 pomje. Që ta 10 pomje që ta harrojm padrejtin. Domethënë ato 10 pomje do t'i përmend në emision tetër, jo sot, së skuq bashkë me kët, por do të përmend një pesë. Për na 10 pomje kur i kjeti. Ato 10 pomje ta harrojnë tërësisht, a çfarë kanë thotë? Apo se të habite ato Sikur se për shkak të kur fëmiu çantën e tij, munduan që 10 tutat të vendosen se ato të habiten, ato të anë të bëqim ikë 10 pamë që të hutonin ty nga hakmarrja. Qëse që si që i shoq për veti. A ditë së lashni pritunë? Thotë i bëqaim rahimullah, thotë ajo që të ka godit nga padrësia e tjetër për vallteje, është sipasojë e gjinave tuaja. Thotë mëshiroja atë miskin që Zoti për dënan për shkak gjinave tuaja. Subhanallah. Shikao, në tikë pas mundenu ti ke burr mëkat dhe sipas ushimëkatit ti duhet më ndëju diçka të keqe apo kupton duhet të për të diçka të keqe se po dënohesh e kujtë viktima që kimu dëno ti për të ishkret ti ke qi aty ai që po për... shika thot atë ti e mshironat e thosh unë jam fajtori që ti miskin më më se jem, i ra po më shon muaftë se mos të ishte gjunoja jam ti nuk do të sprovohuhesh me muaftë kjo është një pamje e madhe këta njerëz laçi këngëtu pa mosur por nuk ndon tira çfarë andaj dua tom që besimtari duhet të shikojnë raportin me Allahun xhallahu ala ngjëso të thotë. Pra sigurisht se ka thonë Seidi Mujiberi Xhajohet. Inku ta zaliman, me qoftë ti i pa drejt, walladhi sallatuka alaiy lese bi zalim. Ai që ka mm -hmm. ai që të ka mucut hipesh me kokën time, ai është i pa drejt. Po ti e shkret keramë këpëdësit për shkak gjinave të mia. Andaj është një shans e madh që kur dikush bon pa drejtë, kërkon hallall, <trujë>, alhamdulillah. <trujë>, Pas kaur muzika që ti them Allah, ja ra pun pja fali se ti ka thon më fal mua. Bane këtë treti me zotin më në herë, që të përmeton nga asnjë çeki hapur që të vijë nga zoti i Xheloala. Ti pija ti pija fal ti të vlau tën. Një shkëlje për ballo saqë Allahu thot, a nuk doni që Allahu të ju falë? Nuk thot çfarë të ju fal. Të falë. Të falë. Ti për njëj, fal një ti fal 100, ti fal 700, ti fal 1000. Nuk di se sa fal. Prandaj një çeki hapur vetëm ti në shkruaj. Në sallojë ul kamerat atë kujtohet atë çfaqe po ja kësht që më fali ti jotë. Dhe është një thekti që duhet ta shojmë në mendje një motiv i, i fuqishëm po për të fal për faljen fal pa të e tij. Për mos hezituar për parafales Zotit. Papatjetër. Parafaljes Allahut. Është ndo kemi kapituj të tjera por në pjesën e dytë. Inshallah. Kemision Allah në rrugë. Të nderuar miq, kthehemi për të mbasi të pyesim disa pyetje në lidhje me faljen dhe do të vazhdojmë me Hoxhën për të vazhduar bisedën tonë me pyetje të tjera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 hak, edhe do do kërkoj dom të shpoblim, domethan do ai kështu. Prandaj kërkoj thallallik, kë domethan çike hyn hak dhe çfarë bën halla, domethan dhe kur të vije këtu nuk do domethan nuk do të shpengesit në një gjykim. Po sot domethan për çdo gjë që ish, më dvoloi, përdohet me halla, pak domethan derë për lojën kuptimin e vërtetë që është domethan hallaulliku domethan që doman këyn hak dhe është padrejsi ndaj tjetrit. Dhe do do marr ose si juna domethan. Kë është për shkak është falja ndaj të tjerëve e mira, emi, ashtë virtut, cilse e mirë apo dobës. Është cilse e mirë, është virtut. Është edhe tradit profetik, do të thënë profeti Muhamedi (s.a.w) ose edhe në do të thënë është një simbel domethënë të faljes, kur ke mundësi, do të thënë të falësh të tjerin, do të thënë të bësh atë, të të bësh ato faljes, do të thënë është më e mirë të falësh kur ke mundësi me fal, do të thënë. Me çfarë stimulon faljen? vajë. Panië së fundi me shformimin që do të marr nga ato ditën e xhikimit, domethënë. E fal, falim domethënë. Konsekuencimin e fal që është timi domethënë. Elam. Kësh don të jap edhe një shembull të mirë, por thjesht domethënë që falja është gjë më e mirë që mund të bësh domethënë. Nëse ke mundësi të fal, fal domethënë. Kjo është e mira. Eh, Unë e konceptoj sepse kjo ka të bëjë me Nuk ka të bëjmë abuzimin, dhe më thëmë, për po ka të bëjmë mediket, dhe më thëmë, që nëse e falë ke një shpërblim, dhe më thëmë, që ofte dhe nga ana fetare që ne si mëshliman e kemi, dhe më thëmë, vë dhe nga ana tjetër, dhe më thëmë, që duhet me qënë pak sa i, pak i bot me njerëzit, a këpëton kuptime e shumë, është shumë teme gjonë për të fali, do më thonë, për që më rëkomcetoj, do më thonë që duhet me qenë fakse i but me njërzit në përgjithësi. Në më mendoj së është një cilësi e mirë përsa i për këtë fali, sepse kjo të regonë edhe karakterin e njëriut, e nëse njëriut është i sjedhë shumë, i kulturumë ose një që ka më shumë, e ka virtut këtë cilësi, do më thonë, që një t e mendojnë shumë ndryshe. On falin me stimulo domethën më në mënyrën se njeriu faktikisht natyrën e tij është domethën që fal, e kupton shumë edhe kjo përgjithësi është në shumë nga njerëzit e sotëm sepse ard një kohë domethën që njerëzit pak a shumë shohin edhe punë të tjera kuptohet edhe kur i vjen puna domethën tek falja, përfitojnë nga rastin domethën për tu dukur si njerëz të mirë.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 është e kufizuar në mundësitë e tij. Por çfarë, ti mund të jesh bujor, por nuk mund të jesh sa dush. Po, s'ka. Ne e terminojmë bujarin tënd në mundësitë të kushtet. Në çonse ai që është i pakufizuar në kurrën mundësi, apo ai e ka në bujor. Dai sa të për një veprim të caktuar që tash për e përmen, që kot bëj me falën, Allah u thot se kush e kupton këtë muslim të faljes. Se kjo është muslim i etsur. Nuk mund ta bën çdokush atë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 kët fat mat që nuk dihet çka është ky fat apo të fitosh më së falës. Ka censurën, ëh, në surën Fussilet Allahu subhaneh ve teala thotë: "Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah." Nuk mund të barazojnë Amirah dhe Liga. S'mundin të jenë të barabarta. Po sigurisht tash fillim. Janë dy grupe. Desot pa pa kujdes prishin rron, tiet mundon ta ruaj. Prandaj nuk mundet i barabartë këllahu keçborsi dhe bëmirësi. Së mund të jenë të të barabartë. Dalojnë, rëndësishtë. Pra ndajë Allah o thotë, që ka thotë, idfa billeti hi ahsen. Kur keqbërësi vepran dretimin të ndë, dhe të bën keq, termi bëmirës nuk fitohet me parola, nuk fitohet me, me, me deklerata boshe, por me praktik. E kur është provimit për dëshmuar se je në, në palin e bëmirëse, nuk je në palin e keqbërësve,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 kjo sidh bohte e allah për këtë atë andaj kush e bën kët më mirë mund, t t thej, që mir, mund e e të falja mos hakmarrje apo mundem të ta kthej mundem të ta hakmir mund munda më dëmtoj i kam gjithë forca gjithë ai kam do nuk e kam kjo është ajo që allah thot kthej më të mirë në mundshme apo e kur, e fal dhe e harroj faljen ka zonjë sfalin por e përmanden të kujtohet ta konfali ja ja më mirë mundshme për të falja edhe safhi el afu edhe safhi Allah thot fa'fu wasfahu. Apo, falni dhe fasfahu, sapha chart kthej faqen e re. Mos lezohu në at faqe ku ku është shkruar krimi i tij. Çe faqen e tij. Ja, mos e kthej faqen më rrapov. Fal, hap faqen e tretë të raporteve më të. Fal dhe hap faqen e tretë. Nëse mund të vetëm një shansi të slehet me u kthej më rrapë këtë faqe. Po. Nuk nuk kthej njërin më rrapsh. Apo haraye at check of. Nëse kjo është më mirë më të. Nëse se kjo ndot Allah qëtë, «Wa ma yulek qaha, këtë mësim nuk e këptan që dhe kërsh. Ma yulek qaha këtë, së në këptan që dhe kërsh. Kër në një ligërat, që nuk mund të këptan që dhe kërsh. Illa, do të të Allah qërë thëtë, kër Kur ma hënë Allah jalla u ala dheq, atër mëhim e është, i përgjithshëm. «Wa ma yulek qaha, asë kërsh kësë e këptan. Këtë mësim asë k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 Pra dhe në qësë në dëshën tjërë nga kjo pakice e preashtuar nga shumica që nuk kuptan tjërë nga jo që Allah ka dëshmuar për ta si janë të drushum dhe ka një fat të madh që kanë pas më gjithë të falin a falin. të rëfalin. Kjo është më të inë meftushum. Uh -huh. Që të emërtohesh të ka Allah Gjellëvala ose të shkut emërët të ka ta -kan që kanë të isit në në, në, në, të matë të Gjellëvala. Po thuj se, po thuj se në disi e... Uh,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 veç më zotin çelëjëllëh aluab. Me, me tjertë. Apo me tjertë ndaluar është. Apo prandaj edhe këtu Allahu xhallahu alahu thot duha dhin adhim. E kini hise të më ato këtu. Unë po garantoj se do të jap diçka shumë që nuk ka emër te këtu. Nuk po e përmani por dijëse para në Kur'an që është adhim ai thot e madh. So mund t'i thajë. Në gjithashtu ajo që është mirë të përmendet këtu është një rast menë, nga ditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam për foljen <clears throat> Se njëri nga njërë e me të përte djetë keqë Për njëve për që e ka bërë Por fatë keqësisht keqare ti nuk respektuat Nga pale e dëmtuar Kër s'ta bëjë halat Heqë nuk të falim Dhe Zotë Gjellivara e shek keqare ti në zemën atyqin Me të nuk të mjenë keqë Por ja nuk ka, nuk ka hasë në vla bujarë që e falim A fali. po A të rëllat Gjellivara Këta dë njerës i silti në gjikimin Si kërse kërë ditë në haki si hakimin e mësëdërikutin dhe shon po editohet se kjo di është i vërtetë. Përmani dërguar i sa selam se dy rob të në Allahu xhelehu ala, ditë e gjykimit do të vinë, do të binë gjojnë zot para Zotit. Do gjyzohen për Allahu të mbondur. Njeri i ka bërë padritë tjetër, dëkuysa ka bu halal. Ata janë normalisht është, është dita e gjykimit, dita e shpanimit. Do të shpaguhet padritësia. Por Allahu thënë se ky është di shumë keq para çka ka bërë, po ja kyse ka fal. Apo dhe Allahu xhelehu ala thotë fark yenë, këm kabu padrej. A nuk ja e kupton? <të> e duha ku të m'kthers zot këtë dunje. Tash në këtë ditë, në këtë ditë. Dallojë lëso si kus e thash, e din se kërovi ti që kabu padrejt, me drejt ka pozicion të fortë vëti, po ja çka fal ja falon. Dhe kti palës bër padrejt, zoti gjë lavësi kus e thon që thadith i ja juston vëmë ndjen me di sa palota në xhenet. Ai <të> ai. Dhe kur ishja e ta palatet bukra, Allah, le më fe bukuria, është e la ilal e në gjënet. Dhe i thot, ja Rab, limen hadhi lë kusur. O zot, të kujtë janë këto palatet? Të kujtën gjitha këtu? Apo, Allah u thot, limen e ta e bëthemen. Dhe të janë për ata që e kanë paguar qmimin. Ha e menon, sa e qmimi lartë, është këshu që farë kanë për ata punë. Dhe nga kur rëje është të vete mpytë, për në është habita, Ta është duke, duke e, diskutuar me zonën e ti për gjennetin, për qmimin e palateve. Dhe thotë, Bëma thëmenu hajarëm. A thua, që farë qmimi kanë këto? I prendoj, i peganë, bërën. I... Allahu thotë, Enta afu e li e khik. Qmimi së është tja faljë vëllautan. Falja, i merë. Sinjo tja faljë vëllautan. Andaj, kujtoje, para se të vijës në atë moment. Apo, nësë, në qëfë se Allahu, shri kolë e nërruon, në qëfë pasi që të lërguat përdja dhe dhjetë që gjërat këpara gaibit gjërat <coughs> gaib dalojnë nga gaib, pas, pas kusë që janë gaibu <coughs> s'ka, kur e e shijit më s'ka më në qofë që kjo njeri ka marrë palate mahnitse edhe pse të gdera e gjenditja ka farë lati <coughs> duke po, pa që ka e palate gjellëvore e qëfar ta mërmenja ati që Allah e dhe dhu haddin adhim kisit ma dhe besam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 Se suban koncën në një nivel të lartë të madh vëllait faljes. Çfarë i ka bërë Yusuf al-Islam? Allahu ëndër po të shohësh një pjesë të asaj jetë të kap ankthi. Nuk mund të këndilën është më kurrë gjatë për aq çfarë ka pasur në ëndër vetëm. Ellë më thiet pjesë për bursë jetës sande. Ellë më çetiet një jetë tjetër. Çfarë ka pretur Yusuf al-Islam? Dhe para mëna këtë zamërt modat faljes do ku thën la të thriba alekum leo valla kjo mahnit sa të kujtoj do të kalen bëgrat njëri do të më ndo si ju ka thën s'ka shoqërtim për juve do kam me çfarë që çortoj si mos kish çfarë që çorton pati çfarë të kam bërë ta ai nuk ka thën s'ka thon uafali jo ja, jo s'ka thon u në pa uafali shiko shiko këtë moral s'ka s'ka dorë ti ngushton vëllazëni me këtë çfarë pa uafali se po tu ka thën pa uafali do të më keni bërë kësht punë uafali jo ja, jo ja. Ka letë të thri, balekum, leum, jekë fyrullahu, lekum, nga ona ime s'ka qërtim, zotiu ju a falë t'juve. Apo, do të përdoj se haku jam së shkjel, e kene shkjel haku në Allah të mm -hmm. pratë, zotiu a falë të ndërsa unë, e s'ka ma zhjëm e juve. Dhe pasë të gjithashtot, kur ka përmen begati që Allah e ja ka dhenë, apo, ka, e ka falenru Allah në gjellë e wala, për të fërën, për të sënë begati, kur më kanë dhirë nga bur Që sa të ato ja kanë rëgbur, por jo ja Konfal, nuk ju ngushtoi më kurr për mëkatet që keni bër. Çka këts falje të mëdha që nuk e ngushton më kurr keqbërsit. E asnjëherë pranoj zakonisht njeri në ngushtojmë të kaluarën e tij, ka, e ngushtoj. Ai ka shpendu për an çështjë, ja, u ka marr fundën e punë. Pse ta ngushtojmë takuçi me të kuqim, me dhe që ai një herë është di keq për këçëres, kanë vëçë sa të na takon diet këaç, liroi njeriu nga e kaluara e tij. Le të diet komat për bollëve. Apo Andaj kë qatorsh, po vëllazim do të jetoj nesër. E si do të cilemi, ku do komi, ndrek, të takohemi drek te Prind, jon shkojmë atë gjithmonë te Kupton. Dherëmoni këtu po. Ti etuim me nga ka kaluaja çert. Andaj gjithashtu peqemer sa. Pas tra asoj. Çin do. Vetë e ljohta ne ka si ka ju. Ka të faruam merren do të bëjmë ti. Ata e kanë ditë si Jusufi, kureshte meks, e kandis, ka hiç pa ka bësu. Ka anti e granditë. Ti e bujori, biri bujorti biri bujorti, biri, biri. E, ba, e kali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 Ander e shpër me nga njën nga njëpa të pejgamerës, njëpa të Aliut, rëdjallahu, Ali ibn Husein, Gjoni Huseinit, bir të Aliut, rëdjallahu, se ka qenë njëri me dhe vërtet që nuk e ka të tërzhugu vetëm prejardhe nga pejgamerës, por ka tërzhugu edhe, edhe, edhe moralën ti dhe adhurimën ti, për ndërshë quaj të rëzimë në Abidin, hieshia dhe stolia e adhuruazve. Ka qenë me stoli dhe stolia dhe hieshia këtë që ka qenë. Dhe një dit, do të thot, një nga shëpturë, një nga se ka qeni pasurë, e ka boni vëpërëm që të monë, te e të iritua dhe shtjecuas. Dhe është gëmbëllu një mlef të këtë të këtë zinën lë abidini. Dhe aje shëpturë i ka thonë, ullë kja dhimine lë gajidhë. Ka thonë, pa, <laughs> në sura Libranë, ka ullë kja dhimine lë gajidhë. Allah i ka ledruar atatë sëtë e prelojmë lejfin e ty në të të të të të të të kan thon kjo dëm tu gajdi te e, e frnua ble vtem hi masje frik nuk do dhenuash tha ul afina ni nas se allah vao dëm motuti dha ta qoa falin njerve tha i falri absolutisht nuk do të mirë për kjo çfarë ke kë bërë atë da i vërdhim motuti tha wallahi hubul muhsinin allah t'ai dëm bamirësit tha i lidhje për zotin atë sojet se ai ka qenë rom lufte që ka zën apo tha i lidhje për zotin atë i lidhje se allah i don bamirësit unë, unë e duaj që allah të më dën E shi ka moment, por a jeti kër godet, haron vetën ti, haron më lefin, haron të gjitha. Andaj duhetëm që besimtari nga njere mund tjetë në kulë më lefit. Po kërë thua, falë allauta falë, fikët. Dhe se din vlirë në kësaj. Edhe Bu Bekri ishte në kulë më lefit përbam një stahit, të si e mante me ndi materiale gjdo muaj dhe me ushqime, me veshmbathje, dhe mistahu përfshi në aferën ku akuzoi Aisha radhiyallahu anha për për punë të pandershme. Apo, dhe kjo ishte një një mosmirënjëje e skajshme nga onë mistait. Dhe u bën i tha, "Po asgjë s'taj bëmkë, shumë thjesht, ta nuk do të ndihmoj më kurrë. Kaç, ne kam drejt, unë kam obligim me të majt." Si shendre vule për atë fakë bër. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha, "Falje dhe harroni. Le të falën dhe le të harojnë. E la të hibbunën, ja këfirë allahu le këmë sura nur. A nuk dhe në që la u tje falën? Kjo kjo surë nuk ka zbit pas 7 muje. Pas që janë ullu uh, tensionet e gjakrë. Moment kur ishte në kulm. Kur ishte në kulm. Mlefi dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe acarimi raporte, i raportevi ishte në kulm. Allah i tha, Evo Bekret, adonë Allah më të falën? Tha, po e zë du më falën, i falur i varzën e më të utje. Moment. Kjo, natyrisht, ai, natyrisht do të thotë jetoj me fialat e Allahut alayhualem. Për çfarësuj gazetata, dëshujin që raporti me Së më lëndon në rregull. S'mba më, më përsti për çfarë thonë njerëzit. Apo Muhamedi rran çamafallallahu, në sallallahu mafal mua, ma mua. mua atëherë nuk më bën përsti për çfarë thonë njerëzit për mua. A thon për mua frikacak i dobët, dok nuk jam më, më, më përsti. Prandaj sigurisht e kanë ibn Mesudit. Qon wallahi, inshallah ut mafal, prandaj edhe t'ju ham, ë, e kaposa ibn Mesudit. Apo qand pranë ne quhem Abdullah Raudha. Raudha është jashtëtia e kofshës atë. Edhe kështu më, më thon me hapni këtë epitet, se kam ngalen që sallallah më fal. Kjo mercenary, çfarë do në apetit të lartën këtë dunje, i trem mi guzimshëm mashallah, nuk po shom pa, në ritallah është i pafator. Çfarë duhet kjo? Prandaj e kërkojim fona Allahu xhallallahu ala, bakterjes këtë kërkuan dhe fituan me lehn Allahu Allah, më ndihmot. Do ana mos të hoshtë, të kuptojmë qartë dhe drejt këtë. Amin. Amin. Edhe kimision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 تكميل مسونين الرادوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>